Négy. Vértes Csaba felsóhajtott és becsukta a dokumentumot, amelyet a számítógép képernyőjén már vagy fél órája tanulmányozott. Nem jutott vele sokra. Az bosszantotta leginkább, hogy nem találta, hol a hiba. Egyszerűen fel sem tudta fogni, hogy hol hibáztak. A biztosító társaság mindent elkövetett, hogy bebizonyítsa az igazát, de egyre inkább úgy tűnt, hogy ez nem sikerült. Hiába bízták meg még őt is az ügyel, egyszerűen nem jutott semmire. A zserbó teraszán üldögélt és kedveszegetten tologatta a tányéron a Valrona csokoládétort a A csészében a Tea érintetlenül hűlt ki. Letette a villát és ismét megnyitotta az szélén álló netbookban a korábbi dokumentumot. Ide szedett össze mindent, ami csak a cég birtokában volt az ügyről. 121 oldalnyi információ Biztosítási iratok, tűzvizsgáló jelentések, az érintettek vallomásai, a kirendelt szakértők véleménye a saját helyszíni szemléjének fotói és a jegyzetei. Ott volt minden, és mégsem állt össze a kép. S mindez 152 millió forintba került. Ennyiben volt a biztosító társaságnak a dolog. Pontosan 152 millió 450 020 forint. Ennél azonban sokkal jobban izgatta egy másik szám. Hétmillió. Hétmillió meg az apró, ami azért 622.501 forintra rúgott. De hát kiszámolja azt már. Az a hétmillió a lényeg. Ennyi a jutaléka, ha sikerül bebizonyítania, hogy Szent Jóbi csalt, amikor bejelentette a biztosítótársaságnál a kárt, s ezzel 152 millióra vágta megvértes megbízóját. Az ő pedig ennek az összegnek pontosan az 5 százaléka. Még soha életében nem kapott ekkora ügyet, és ezt most nagyon nem akarta elszúrni. Egyszerűen nem hibázhatott. Úgy kellett neki ez az ügy, mint egy falat kenyér, hogy megalapozza a hírnevét a biztosítási ügyekben utazó magánnyomozók között. Hét éve gőrcölt, a kisebb-nagyobb feladatokat, Hozott nagy ügyeket is, máskor hibázott, néha pedig kudarcot vallott, de összességében sikeres volt. Ez lett volna azonban az igazán nagy dobás. Ha a Szent Jóbi ügyet megnyeri, egyszerűen egy kasztal feljebb lép. És persze nem lett volna rossz az a 7 millió sem. Meg az apró. Csak hogy egyelőre semmi sem állt össze. Vértes Csaba megint hátrodölt a székében és fújt egyet. Felpillantott a nagy, fehér, nyolc szögletű napernyőre, amely az erőtlen áprilisi naptól védte az arcát. Fonott széke tiltakozva nyikorgott alatta, ahogy fészkelődött. Zavarban volt, nem tudta, mit tegyen. Valamerre tovább kellett lépnie, mivel a biztosítónak 15 napja volt, hogy átutalja a pénzt Szent Jóbinak. 15 nap arra, hogy a cég találjon bármit, amivel jogszerűen megtagadhatja a kifizetést. Pontosabban Pértesnek volt 15 napja erre, amelyből már 6 eltelt. Vészesen fogyott az ideje. Felemelte a csészéjét, hogy beleigyon a zöld teába, Ám a csésze pereme felett ismerős alakot pillantott meg. A szőke, lány épp a vörös ódon föld alattiának lépcsőjén kapaszkodott felfelé, alig néhány méterre a teraszon teázgató fiatal embertől. Vértes azonnal integetni kezdett. Ingrid! A lány csodálkozva felkapta a fejét, s ahogy megismerte a férfit, Széles mosoly ömlött el az arcán. Oda sietett a fiatalemberhez és két puszit adott neki. A gyors üdvözések után leültek, és a lány is teát rendelt. Egy hete találkoztak utoljára, és most átfutották az elmúlt napok eseményeit. A lány, aki egy kozmetikai cégnél volt alkalmazásban, évek óta szoros barátságot ápolt vértessel, így hamar észrevette, hogy annak gondolatai nem igazán a felszínes fecsegés körül járnak. Jól van, Csaba, tette le a nő a csészét. Mi a baj? Miért lenne bármi baj? Látom rajtad. Ráadásul itt a zserbóban. Nem igazán a mi kategóriánk ez a hely, és te akkor szoktál megfontolást nélkül költekezni, ha valami bánt? Szóval? A férfi megadóan bólintott. Meló. Sok pénz? Rengeteg. Mégis mennyi, ha itt kiakasz? 152 millió. Azt a kurva! Szaladt ki a lány száján. Mondtam, hogy sok. Mesélned kell, mondta kíváncsisággal, eltelve Ingrid. Nem lehet, üzleti titok. Badarság! Eddig is elmondtad, ha gondod volt. És hányszor tudtam segíteni? Hát, hányszor? Oké, oké. Néha tudtál. Végül is. Külső szemmel talán. Mesélj már! Vértes elhúzta a száját, aztán határozottan visszatette a csészét a tányérra, és maga elé húzta a netbukot. Ismered Szent Jóbi Barnabást? Nem, kéne? Az egyik legnagyobb kereskedelmi tévé hírigazgatója. Talán láttad már a nevét a híradó végén. Sosem nézem a stáblistát. Mindegy. Szóval egy médiaguru. Több napi van érdekeltsége, meg két kereskedelmi rádióban is dolgozik. Szarul mehet neki? Régebben azért sokkal jobban prosperált. Sok pénzt halmazott fel, így az a nagy ötlete támadt, hogy vesz egy csárdát a város szélén. Az M1-es kivezető szakasza mentén egy benzinkút mellett állt a vén gulyás. Jól is ment a hely, de aztán valahogy kezdtek elmaradni a vendégek. Szent Jóbi leszálló ágba került a médiában is. A befolyása megvan ugyan, az állásai megvannak, csak éppen nem nagyon fizetnek. A rádiók nyűglődnek az új frekvencia kiosztás óta, a tévének megcsökkentek a reklámbevételei. Szóval Szent Jóbinak most éppen rosszabbul megy. Ez persze nem azt jelenti, hogy nem milliómos még mindig, csak mondjuk most nem feltétlenül engedhet meg magának negyed évente két hét Maurícius nyaralást, vagy éppen nem cserélheti le évente a mercedes -ét. Ennyi. Nem fog éhen halni. Ingrid elmosolyodott. És hol fáj ez neked? Azért ez nekem már önmagában fáj, mert a lelkem mélyén eléggé irigy vagyok, de most nem ez a lényeg. Mondom tovább. A pasas úgy érezte, pénzt kell szereznie, és a csárdára esett a választása. Árulni kezdte, de a kutyának sem kellett. Ráfér egy felújítás, meg amúgy is nyitott a közelben két másik hely, és sokan átpártoltak oda. Szent Jóbi télen felmondta a csárda biztosítását a konkurenciánál, és bejött hozzánk. Nagyon komoly biztosítást kötött az épületre. Aztán, mit ad Isten, a csárda másfél hónapja egy reggelre porig égett. Mire kiértek a tűzoltók, már az egész náttető méteres lángokban állt. A konyhában berobbant a gáz, és szétvetette a falakat. Voltam kint, egyszerűen. Vértes kereste a szavakat. Romma égett az egész. Semmi sem maradt. És Szent Jóbi pár hónap díjfizetés után benyújtotta nektek a számlát. Találta ki a történet folytatását Ingrid. Pontosan, bólintott a férfi. Kilenc nap múlva 152 milliót kell a számlájára utalnunk, ha nem találunk valami kibúvót. Ingrid elmosódott. Remélem nem bántódsz meg, ha nem rokon szemvezek a szegény biztosító társasággal, de nem lehet, hogy igaza van a pasasnak? Hogyan égett le a csárda? Gyöjtogatás? A tűzvizsgáló szerint elektromos zárad, ami annak ellenére következett be, hogy minden az előírások szerint működött az épületben. Ez számunkra egyelőre sakk és matt. Nem lehet, hogy tényleg így volt? Dehogy nem. Csak hogy én nem hiszem. Miért? Tudom, hogy valamit mahinált az a faszi. Láttam az arcát, ahogy a kárrendezési osztály vezetőjével tárgyalt. Egy fölényes, nagyképű paraszt, de ott volt a szemében a félelem. Tudod, ő alapvetően nem bűnöző. Szerintem életében először csinált ilyet és félt. Félt a lebukástól. Egy százmilliós biztosítási csalás még neki is börtönt jelent. Zalatnai óta a celebek sem sérthetetlenek. Akkor minek a biztosító, ha kétségek vannak? Vértes keserűen felnevetett. Amennyiben nem fizetünk, és nincs igazunk, az sokkal többbe kerül. Ez a pasas, ha kilenc napulva reggel nem a bankja által küldött SMS-re ébred, körbehaknizza a teljes hazai médiát, és mindenhol elásztat minket. Ez egyébként így el is mondta. Ha ellenünk fordul, és még igaza is van, akkor sok százmilliónyi veszteséget okozhat, hogy sokan elfordulnak a cégünktől. Ráadásul egy ilyen negatív esemény után egy nagyon-nagyon drága PR kampány kéne ahhoz, hogy mentsük, ami menthető. Akciók, amik a társaságnak nem érik meg, rengeteg fizetett hirdetés, reklámok. Újabb százmilliók. Aha! És hogy jössz te a képbe? Nekem kell találnom valamit, amire hivatkozva megtagadhatnánk a kifizetést. És? Egyelőre semmi. Szívás! Kösz a biztatást! Sóhajtott fel Vértes, és becsukta a netbukot. Ingrid, most beszéljünk inkább rólad. Hadd kapcsoljon ki az agyam, mert már szétmegy a fejem. Mesélj, mi újság a kozmetikai iparban? A lány beszélni kezdett. Vértes egy darabig hallgatta, de a gondolatai egyre sűrűbben elkalandoztak, és amikor a lány odaért, hogy egy tréning keretében egy parfüm szakértő tartott nekik egész délelőtt előadást a cég központjában, az agya kikapcsolt. Tekintete minduntalan a becsukott nedbukra rebbent, és az agya ismét a vén gulyásban történteken járt. Hogy a fenébe tudta ezt megcsinálni Szent Jóbi? Hogyan? A tűzvizsgáló szerint baleset volt. Egyszerűen fel nem foghatta, mi módon tudta félrevezetni a szakértőket. Talán maga is felfogadott egy tűzvizsgálót, aki tudja, hogyan kell előidézni úgy elektromos tüzet, hogy kiállja a legalaposabb vizsgálat próbáját is. Talán ez lenne a megoldás? Újra át kell majd nézni a Szent Jóbi postáját és a telefonjai hívás listáját. Ezek az adatok is ott voltak a netbookban. Vértes a biztosítótársaságtól kapta meg az adatsort, amit a vizsgálat végeztével meg kell majd semmisítenie. A cég számítástechnikusa nem mondta, Vértes meg nem kérdezte, hogyan lehetett megszerezni a médiacápa e-mail fiókjának kulcsát, és két hónapra visszamenő hívást listáját. Legálisan nyilván se, hogy ő meg nem akart tudni a hogyanról, mivel csak az eredmény érdekelte. Azt azért már régóta tudta, hogy ezek a cégek nem egy hekkernek adnak munkát ilyen és hasonló ügyekben. A férfi hirtelen felkapta a fejét, és a nőre merett, akiből rendületlenül ömlött a szó. És akkor mindenféle vegyületet kell összekeverniük, de nem mindegy ám, hogy milyen arányban. Mondta éppen a lány, de felemelt újabb úja folytotta a szót. Ingrid csodálkozva bámult rá. Most meg mi van? Mit mondtál? Hogy vegyíteni kell? Nem, nem, kicsit előbb. Elkalandoztam. Egy nevet említettél. Kardos Gittáról beszéltem, a ez az. Őt hallottam. A lány felhúzta az orrát. Jesszusom Csaba, húsz percre róla beszélek. Ő az a parfümőr, aki az előadást tartotta nekünk ma délelőtt, és... Vértes ezt már megint nem hallotta. Kardos Gitta nevét ismerte. Ott volt a név Szent Jóbi e között. Levelet váltottak. A tartalmát nem tudta, hiszen sok száz nevéről volt szó, és nem volt ideje még mindegyikbe beleolvasni, de a neveket átfutotta. Gitta. Ritka név. Már akkor megjegyezte magának, és most alig három napon belül másodszor merül fel. Vértes, noha férfiként ennek beismerése mindig is feszélyezte, mióta az eszét tudta, mindig hallgatott a megérzéseire. És a megérzései most azt súgták, itt lehet valami titok. Mi a fenét keres egy ilyen parfümguru Szent Jobbi ismerettségi körében? Mit is mondtál? Mire használja azon a ő a tudását? Ó, hát nagyon sok mindenre. Parfümöket tervez, rendezvókat könnyít meg, tárgyalásokat befolyásol, személyes munkáknál segítkezik, aztán... Tárgyalásokat befolyásol, ez megmaradt a férfi agyában, és a mondat szinte visszhangot vert a koponyájában. Ez volna a hiányzó lány szem, ezért nem értette eddig az egészet? A gond ugyanis valójában ott volt, hogy a biztosító vezető kárrendezési munkatársa és egyik igazgatója nagyon hamar elismerte Szent Jóbi követelésének jogosságát, s mivel nekik kettőjüknek együtt joguk volt a cég nevében aláírni az elismerő okmányokat, a társaság mozgástere végletesen leszűkült. Ez volt az, ami végig ott motosz kátvérte Saba agyában. Miért írta alá az a két némber azt az iratot szinte kérdés nélkül? Vizsgálatának ugyanis az is a tárgya volt, vajon megvesztegette e valakit a biztosítónál, hogy a cég elismerje a kárigény jogosságát. Nem ez lett volna az első eset, hogy egy biztosító társaság felelős alkalmazottja elismer egy követelést, aláírja a kifizetést, majd részesedést kap a pénzből. Vértes kezdettől fogva erre gyanakodott, és az első három napja erre ment el, hogy ezt bebizonyítsa, hogy bekerítse a cég saját alkalmazottait, mert ez is elég lett volna a 152 millió kifizetésének leállításához. Csak ennyi kellett volna leállítás. Ez egyértelműen a tudtára adta az egyik ügyvezető. Ha le tudja állítatni a kifizetést valami alátámaszható és védhető okkal, akkor onnantól már a jogászoké a terep. Szent Jóbi bizonyára perrel fenyegetőzik majd. Egy ideig, talán hónapokig kölcsönösen ellevelezgetnek a biztosító jogtanácsosai és a média szápa ügyvédje. Aztán nyilván perlesz belőle, de hát az Magyarországon hosszú ideje köznevettség tárgya. Aki perre megy, már keresztet is vedhet a pénzére, évekig húzódnak az eljárások, és a végén nem lesz semmi. A biztosító pontosan ezt akarta. Éveken át tartozni Szent Jóbinak. Magyarországon két évtizede a legjobb üzlet adósnak lenni. Na persze csak nagyban. Egy-két milliós tartozásnál pillanatok alatt kiebrudalnak mindenkit még az alsó nadrágjából is, ám 152 milliónál már semmi veszteni való nincs. Ezért aztán Vértes három napon át azzal töltötte az időt, hogy ízekre szette a kifizetést, hogy könnyedén aláfirkantó alkalmazottat és az igazgatót. Megnézte mindkettejük minden mélyét telefonhívását, bankszámláját, feltérképezte anyagi helyzetüket, beszélt a gyerekeik ovonőivel, a szomszédokkal, átkutatta az irodájukat, sőt, még a lakásukat is, és semmi. A két asszony tisztának tűnt. El kellett tehát vetni az olyannyira kínálkozó veszegetési elméletet. De attól még ott a tudata egy szegletében, hogy talán valami elkerülte a figyelmét, és mégiscsak az egésznek az a kulcsa, hogy ráhatással voltak erre a két nőre. Erre most Ingrid kiejti a száján a befolyásol szót, ez vetett visszhangot vértes agyában. Azok a nők valamiért csak oda tették a szignójukat egy kétséges követelésre. Vértes fejében egy feltevés kezdett körvonalazódni. Megrászta a fejét, és rámosolygott Ingridre. Nagyon fogsz utálni, de nekem most el kell mennem. Ezt nem mondott komolyan, ámult el a nő. Ne haragudj! Valamit elfelejtettem. A vendégem voltál. tett az asztalra. Menj a picsába, Csabi! Bocs, majd megmagyarázom. Vértes felpattant, fogta a netbukját, futócsókot nyomott a nő homlokára, és már sietett is. A harmincad utca felé igyekezett, elment a brit követség előtt, és kilépett a Deák Ferenc utcára. A kocsia egy kék Opel asztra ott parkolt a hotel oldalánál. Beült az autóba. Meglátta, hogy az utcán megállt a forgalom, egy furgon indexelni kezdett, és feltartotta a mögötte érkezőket. Csaba leengedte az ablakot, és intett a sofőrnek, hogy nem megy sehová, ne várjon a helyére. A furgon dühös dudálással tovább gördült. Vértes ráadta a gyújtást, és ölébe vette a netbukot. Nem volt türelme, hogy hazamenjen, és ott kezdjen dolgozni. Most rögtön igazolni vagy száfolni akarta frissen támadt elméletét. Megnyitotta a fájlt, amely az ügyjel kapcsolatos iratokat tartalmazza, és lehívta Szent Jóbi e-mail listáját. Percekbe tellett, mire megtalálta, amit keresett. Az első kapcsolat felvételt Szent Jóbi kezdeményezte február elején. A nyomozó mohón megnyitotta a levelet. Tisztelt Kardos Gitta! Egy olyan üzleti partnerem adta meg nekem az ön elérhetőségét, aki már igénybe vette az ön szakértelmét, és csak a legkomolyabb dicséret hangján beszélt önről. Kérem, hogy egy személyes találkozó keretében beszéljünk a jövőbeni együttműködés lehetőségéről. Tisztelettel Szent Jóbi Barnabás! Vértes megtörölte izzadó homlokát, és újra tovább gördítette a méleket. Három nappal később már meg is jött a válasz. Tisztelt Szent Jóbi úr! Köszönöm, hogy megtisztelt megkeresésével, ám ahhoz, hogy személyes találkozó keretében tudjunk egyeztetni az esetleges együttműködésről, több információra volna szükségem. Sok időt töltök külföldön, ezért rendkívül szoros az időbeosztásom. Kérem, pársorban vázolja, miben tudnék segítségére lenni. Üdvözlettel, Kardos Gitta. Aha, gondolta vértes, a nő megpróbálja lepattintani a pasast, hát ha nem is olyan komoly a dolog. Szent Jóbi nem késtekedett a válaszszal, már február 22-én megírt a újabb levelét. Tisztelt kardos Gitta! Megértem kérését, ám elég nehéz úgy megfogalmazzom a problémámat, hogy az megfeleljen a részemre oly fontos diszkréciónak. Mégis kísérletet teszek rá. Remélem, elég lesz annyi, hogy egy bizonyos üzlet elérése érdekében némi behatásra volna szükségem. A másik fél megfelelő magatartása Konkrétabban egy aláírás megszerzése volna a célom. Természetesen szigorúan a legalitás keretei között. Tud nekem ebben segíteni? Tisztelettel Szent Jóbi Barnabás. Vértesz Csaba egészen izgalomba jött. Passza meg! Szaladt ki a száján. Még a végén tényleg beletrafáltam. Izgatottan görgette lefelé a méleket, és szeme a kardos gitta nevet kutatta a sokszáz üzenet között. Aztán felfedezte. Február 26-án az asszony válaszolt. Tisztelt Szent Jóbi úr! Kérem, szigorúan elvi állításnak tekintse, amit most írok, talán tudok önnek segíteni. Nem ígérek semmit. Találkozzunk holnap után 15.30-kor a Váci utca egy alatti szamos cukrászában. A részleteket inkább személyesen kell megbeszélnünk. Üdvözlettel, Kardos Gitta! Vértes sóváran folytatta a kutatást. Kijelölte a korábban megtalált méleket, és egy üres lapot megnyitva átmásolta őket. Jobb, ha egy helyen vannak, gondolta, mert ezekre alig ha nem szüksége lesz még. Hamarosan előkerült Szent Jóbi válasza is. Tisztelt Kardos Gitta! Ott leszek és köszönöm. Tisztelettel Szent Jóbi Barnabás! Csesz meg! Morogta vértes. Szóban folytattátok. Most igen sokat kellett görgetnie, Mire újabb üzenetet talált. Ez egészen rövid volt, és a parfümörtől érkezett. Tisztelt Szent Jóbi úr! Elkészült, holnap felhasználhatja. Üdvözlettel, Kardos Gitta! Vértes megnézte a dátumot. Április huszadika. Nem kellett ellenőriznie. Fejből tudta, hogy április 21-én írta alá a biztosító alkalmazottja azt az érthetetlen iratot, amely alapján a cégnek 152 milliós fizetési kötelezettsége keletkezett, mert jogosnak ismerte el Szent Jóbi alig néhány nappal korábban benyújtott biztosítási igényét. Vértes Csaba hátradölt, feje mögött összefonta az ujjait, és kinyújtózkodott. Semmi bizonyítéka nem volt, de mégis úgy érezte, megfogta az Isten lábát. A biztosító társaság alkalmazottai a meghallgatásuk során, a negyedik vagy az ötödik órában már zokogva mondták neki, hogy fogalmuk sincs, miért írták alá azt a papírt. Azt állították, egyszerűen csak úgy érezték, meg kell tenniük, mert minden rendben van. Amikor Vértes elébügtolta a teljes dokumentációt, a nők könnyes szemmel csak annyit mondtak, tudják, hogy nem kellett volna aláírni, de akkor és ott a kis tárgyalóban egyszerűen valami leküzdhetetlen készítés fogta el őket. Leküzdhetetlen készetés. Vértes elővette a mobíliát és tárcsázott. Andor! Szevasz Csabikám! Hallatszott egy vidám hang a túlsó végén. Mi az? Megszorultál, hogy engem hívsz? Talált, síjjett. Bocs, hogy hanyagoltalak. Ezért vannak a barátok. Na, sírjál szépen. A segítséget kellene. Miért nem csodálkozom? Bent vagy a kórházban? Bent hát, még egy hétig. Aztán irány stokhon. Tudsz velem foglalkozni? Mikor? 15 perc múlva ott vagyok. Fasza, addig főzök egy kávét. Jövök. Vértes kinyomta a mobilt, zsebrevágta, indított és besorolt a forgalomba. A furgon, ami időközben megkerülte a házszömböt, Ezúttal vidáman befarolt a helyére. Vértes csaba fél órával később a helyimpált gyermekkórházi üllőjúti épületének egyik irodájában öldögélt, és doktor boros Andor fül orgégés szakorvos meglehetősen gyenge kávéját kortyolgatta. Vele szemben a szikárdoki belesüppett az ócska fotelbe, és klumpás lábát feltette a dohányzóasztalra. – Mi ez a Stockholm Andor? – kérdezte két kort között Vértes. – Állást kaptam. – Lelépsz? – Le hát. Kis pénz, kis foci. Elég volt. De veled mi van? Azt mond inkább. Vértes letette a csészét. – Értesz a szagláshoz? – Minek az neked? – Majd elmondom. Szóval? Persze, benne van a szakterületem nevében az orris, nem? Ezért gondoltam. Na, bögd már ki, mi ez a friss érdeklődés az orvostás iránt? Elméletileg elképzelhető, hogy valakit a szagok befolyásolnak? El, rá azonnal Boros. Mármint a magatartását. Úgy van, és? Vértes meglepetnek tűnt. Befolyásolhatók vagyunk? Persze. Ha büdös valaki a trolin, messzebb állsz tőle, ha kellemetlen egy helység szaga, kimész, ha gázszagot érzel, menekülsz. Mindenkit befolyásolnak a szagok. Mi a fenét érdekel ez téged? Ha akkor máshogyan kérdezem. Keszte óvatosan vértes. – Elképzelhető-e? – Persze, szigorúan, csak elméletileg. – Hogy oly módon befolyásol valakit egy szag, hogy nem is tud róla? Boros az orrát vakargatta. – Miért ne lenne elképzelhető? A szag tulajdonképpen nem más, mint az adott szakképző tárgyon levált molekulák sokasága. Ha egy szag erős, akkor sok molekula vált le, de vannak gyenge szagok, és persze lehet olyan is, amit nem is érzünk, pedig ott van a levegőben. Valójában természetesen ezeket is érezzük, hatnak ránk, csak ez nem jut el a tudatosság szintjéig. A félelem szagát szokás felhozni erre példaként, amit megérez az ember, és a magatartását is befolyásolja, mégsem tudnád megfogalmazni pontosan mit éreztél. Vagy a halál szaga. Belépsz valahova, és tudod, hogy ott meghalt valaki. Pedig még nincs dögszag, ám a bomlás szaga már ott van, csak megfoghatatlan. De ennél sokrétűbb a kérdéskör. Gondolj csak bele, hányszor van az, hogy érzel valamit, ha másik ember meg melletted áll, és semmit sem érez. Nem egyforma ez az érzékelésünk sem. Ráadásul a szaglás a legősibb érzékszervünk. Ahogy megszületsz, ez már is tökéletesen működik. Várjunk csak. Tehát tényleg lehetséges ez a befolyásolás? Ezt magyarázom. Mit gondolsz? Hányféle szagot tudsz megkülönböztetni? Vértesvállat vont. Százat? Nagyjából tízezret. Egy normális ember ennek jó, ha a felét felismeri, de inkább még ennél is kevesebbet. Ám az orrunk ennél sokkal többre képes, csak nem használjuk ezt a képességét. És az orr itt csak a rendszer egy része, hiszen szagláskor valójában az agy dolgozik, az pedig közismerten csodákra képes. Vértes Csaba egy ideig hümmögve bámult ki az ablakon. Az orvos elgondolkodva nézze cimboráját. Miben nyúltál bele, Csaba? Nem tudom. Mondta őszintén a nyomozó. Valami megmagyarázhatatlan dolog történt egy ügyemben, és nem jutok előbbre. Kínomban minden lehetőséget megpróbálok elemezni és kizárni, ha lehet. De ezt a lehetőséget egyelőre egyszerűen nem tudom kipipálni. Pedig annyira hülyeségnek tűnik. Micsoda, Ha kicsit konkrétabb volnál, talán jobb válaszokat adhatnék. Oké, okay, oké. Okay. Szóval, nagy vonalakban arról van szó, hogy lehet. Megcsóválta a fejét. Nem, ez akkora baromságnak hangzik. Mégis eljöttél miatta idáig. Legfeljebb kiröhöglek. Tehát? Igaz. Gondosan megfogalmazta a mondatot, aztán kibökte. Bizonyos adatok arra utalnak, hogy a cégem egyik fontos tárgyalását talán illatokkal befolyásolták, hogy az egyik félnek kedvező eredményt elősegítsék. Boros ismét töltött a kávéból. Ennyi? Ennyi. Hülyeség, mi? Egyáltalán nem. Csak nem jó helyen kopogtatsz. Nem orvossal, hanem egy parfümőrrel kéne beszélned. Vértes elhőven nézett a barátjára. Ma már másodszor hallotta ezt a kifejezést, amit korábban még sohasem. Parfümőr? Illatokat tervez, akár megrendelésre is. Ez olyan kozmetikumos marhaságnak hangzik. Pedig nem az. Van, amelyiknek 4-5 ezer euró az óradíja. Nagyon kevesen vannak, és nagyon precízek. Ez nem közismert dolog, de létezik. És nagyon sok mindenre használják. Mire? Amúgykor azt hallottam, egy légitársaság a pilótái mentális állapotát ellenőrizteti egy parfümőrrel. A pasas megszagolja őket, hogy melyik ideges vagy mi. Nem tudom pontosan, ez már nem igazán az én területem. Kérdezz meg egyet közülük, már ha van rá négy-öt ezer euród, hogy szóba álljon veled. Vértes csabaszája elkeskenyedett és bólogatni kezdett. A következő kilenc napban kerítenie kell egy parfümőrt.